Búcsúzások és köszöntések Imádlak, Jack. Hát, én is téged, Stan. Lee és Kirby beszélgetése a WBAI fm 1978. augusztus 28-án. Nem sokkal Jack Körbi bejelentés nélküli búcsúzása után egy harsány üdvözlésre is sor került a Marvel belül. Visszatért Steve Ditko. Hogy miért? Ki tudja. Talán hallotta, hogy Stan már a nyugati parton tölti ideje javarészét. Akárhogy is, Lee az 1979 áprilisi szócsőben lelkesen jelentette be a hírt. Didkó visszatért! Itt van a Marvelnél, hamarosan látni fogjátok különleges rajzmágiáját a legnagyszerűbb és legizgalmasabb magazinjainkban. Épp olyan nagy melegség tölti el a szívemet az egyik eredeti kiválóságunk újbóli fedélzetre lépését látva, mint amikor Derűs Jack Kirby tért vissza régi dicsőségének helyszínére. Bár a szerződését nem újította meg, Kirby szigorú értelemben véve továbbra is dolgozott már belnek. Megmaradt szerződéses kötelezettségeit az animációs, fantasztikus négyes sorozat storyboardjaival teljesítette, de hamarosan ezzel is végzett. Minden esetre túlságosan is árulkodó volt, hogy egyetlen képregényen sem dolgozott és Ditko valóban visszatért az 1979. augusztusára dátumozott Machine ment tizedik számával. A karaktert Kirby találta ki 1977-ben. Egy évig dolgozott a Marvelnek, nem volt hajlandó pókembert vagy Dr. Strange-et rajzolni, még egy másik sorozat vendégalkotójaként sem. Aztán egy időre eltűnt a kiadóból, majd ismét visszatért, és nagyjából folyamatosan rajzolt nekik 1996-ig. Többek között részt vett Mókus lány, aki a 2000-es években váratlanul nagyképregényes sztár lett, és Speedball, egyfajta pókember az 1980-as éveknek megalkotásában is. Az 1990-es évek elején még Lível is majdnem újra együtt dolgozott. Noha Lee kétség kívül őszintén örült Ditko visszatérésének saját érdeklődése mindinkább másfelé fordult. A Marvel és a saját márkáján dolgozott. Például nagyjából ugyanakkor, amikor felbukkan a szócsőben a ditkó visszatért bejelentés, a People magazin 1979. január 29-éki számában megjelent egy cikk Barbara Rose tollából, lee és a családjáról Stanley, creator of Spider-Man and the Incredible Hulk is America's biggest mismaker. Stanley, pókember és a hihetetlen hák alkotója, Amerika legnagyobb mítosz csinálója címmel. A cikk egy PR álom, egy szerelmes levél Líhez és egyfajta fantázia élethez a pompázatos New Yorkban, amely 1979-ben a város 1970-es évekbeli gazdasági hanyatlása idején mindössze pár évvel a csődközeli állapot és a Daily News hírhet szalagcíme Ford to City, Drop Dead, Ford a városnak, dögöj meg! Után alternatív valóságnak tűnt, a tökéletes választásnak bizonyult Lível vel a főszerepben. Gerald Ford, az Egyesült Államok akkori elnöke 1975-ben megtagadta a cső szélén álló New York városától a szövetségi segítséget. A New York Daily News ezzel a szalagcímmel reagált a döntésre. Ford két hónappal később meggondolta magát, és a város megkapta a kölcsönt. Ford utólag ennek a halhatatlanná vált szalagcímnek tulajdonította egy évvel későbbi elnökválasztási vereségét Jimmy Carterrel szemben. Miután a cikk résztetezi, hogyan mond Lee kreatív ötleteket egy diktafomba éjfélkor az otthonában, ugrunk másnap reggelre. Lee végigmegy a butikokkal teli harmadik sugárúton. 56 évesen is férfias vonásai napfénytől barnítottak, és viszonylag ránctalanok. A hasa lapos, és olyan, mint a vas, mondja hencegve. A médiának, mint Lee esetében oly sokszor, ezúttal sem tűnt fel a szarkasztikus hangnem és az önostorzó humor. A has alapos, mint a vas. Így aki nem ismerte őt, a cikk alapján 70 alaknak gondolhatta. Miután a féle mitikus figurának festette le lead, a cikkben a DC kiadója, Janet Khan, az amerikai képregényipar élő szuperhőseként utalt rá, Rose belőtte a Marvel pozícióját is. Évi több mint 25 milliós eladással a Marvel az iparág legnagyobb és legsikeresebb vállalata a világon. Aztán megjegyezte, hogy Lee sok időt tölt azzal, hogy felügyelje a karakterei megjelenését más médiumokban. A média másik tipikus tévedéseként, amelynek következtében mindig lee csattant az ostor, Rose az ő karaktereiként beszélt Pókemberről és a Hulkról, valamint lényegében a Marvel összes szereplőjéről, tudomást sem véve a rajzolóiról és társalkotóiról. Majd pedig, mintha eddig nem úgy festette volna le lét, mint a világ legmenőbb csávóját a világ legmenőbb munkájával, a cikk így folytatódott. Manapság, amikor oly sok popbanda rajong a képregényhősökért, Stan a rockvilág Werner Erhardja. Erhard az akkoriban népszerű Erhard Seminars Training, EST, önmegvalósító mozgalmának alapítója volt, és 1979 elején nagy, noha némileg kétes hírnévnek örvendett. Az Erharddal való összehasonlítás fenséges magasságokba repítette lee -t. A cikk ezt követően feltárta kicsit a képregény biznisz kiábrándító realitását is. Lee márvel iránti 40 éves hűségének egyik lehetséges magyarázata, hogy nem birtokolja egyik hőse szerzői jogait sem. A vállalat birtokolja őket, ha felmondana, maga mögött hagyná a teremtményeit. Amikor a Marvel irodájában ülő Lee-nek az interjú alatt sürgősen válaszolnia kellett John Romitának, a cikk megfogalmazása szerint az illető, aki a pókembert rajzolja, az egyik történet fordulópontjával kapcsolatos kérdésére, Rose beszúrta a cikkbe ezt a kedves kis részletet. Lee elővesz egy papír zsebkendőt és kifújja az orrát. Mindig meg vagyok fázva, panaszkodik. Még amikor nem vagyok megfázva, akkor is olyan a hangom, mintha meglennék. Természetesen senki sem várta, hogy a People magazin majd egy sokkoló cikket közöl lee vagy a képregényekről. A cikk pontosan azt a narratívát folytatta, amely már korábban is nagyon feldőhitette Lee néhány alkotótársát, vagyis azt csugalta, hogy Lee teljesen egyedül állt elő a Marvel karaktereivel. Romita többszöri felemlegetésével ugyan nyilvánvalóvá vált, hogy legalább egy konkrét esetben nem Lee rajzolja a képregényeket, de a cikk elolvasása után senkit sem lehetett volna hibáztatni, ha úgy gondolja, hogy Lee az összes figurát egymaga alkotta meg. Vajon Lee megpróbálta tisztázni a riporter felé, aki ez esetben nem jegyezte le a szavait, hogy a képregények világában minden kreatív együttműködés eredményeképpen születik? Akár igen, akár nem, Könnyű elképzelni, hogy néhány rajzoló partnere, vagy akár a Marvel más alkalmazottja bedühödött e sorokat olvasva. Miközben Jim Shooter főszerkesztő megszilárdította pozícióját és döntéseivel komoly vitákat kavart, a Marvel képregényei rendben megjelentek, és összességében nézve javult a színvonaluk is. Talán néhány esztétikai csúcs teljesítménnyel kevesebb született, ugyanakkor ordító mélypontból is kevesebb volt. Shooter szerzett magának követőket és haragosokat is, és annak ellenére, hogy a vezetőség tagja volt, nagyon is fáradhatatlanul kampányolt az alkotók jogaiért. Többek között bevezettetett a Marvel-lel egy ösztönző programot, a jogdíj szót sosem használták. Ezzel persze Shooter is folytatta a Marvel szerkesztőinek tradícióját, vagyis egyik lábával az ügyvitel, a másik pedig a szabadúszás világában állt, egyszerre igyekezvén két gazdát szolgálni. És miért is ne? Ha a szuperhősöknek lehetett kettős identitásuk, akkor a képregény alkotóknak is. Az ösztönző program viszont komoly, noha szándékolatlan következményekkel járt. Shooter megingathatatlanul hitt abban, hogy az írók nem lehetnek saját maguk szerkesztői. Noha egyre több szerkesztőjének engedélyezte, hogy mellékállásban szabadúszó írói munkát végezzen, sőt bátorította őket erre, egyetlen szerkesztő sem adhatott munkát saját magának. Egy írószerkesztő, Jack Kirby, már távozott az animációs iparágba, ami azt jelentette, hogy Wolfman és Tomás maradtak csak szerkesztők, akik a szerződésük szerint felügyeleti joggal rendelkeztek saját munkájuk fölött. Személyiségük és felfogásuk révén is összecsaptak Shooterrel, és amikor sor került köztük a konfliktusra, Léa a kiadó szerepében Shooter mögé állt. Shooter barátságos főszerkesztő volt, aki szerepet játszott az új tehetségek például Frank Miller és Bill Sienkiewicz fejlődésében, valamint szabadságot és lehetőséget adott olyan bizonyított tehetségeknek, mint Tom de Falco és J.M. de Matiz. De az emberek azon kapták magukat, hogy hol a kegyeibe férkőznek, hol kiesnek onnan, és gyakran még csak azt sem tudták miért. A Marvel irodája fura elejnek adott otthont, a merev szabálykövetést a tudatos kockázatvállalás ellenpontozta. A képregények közben olvasmányosak voltak, ha nem is mindig zseniálisak, időben jelentek meg, és jó eladásokat produkáltak. Shooter főszerkesztősége egybeesett a direkt értékesítési piac bővülésével, és a képregényvásárló közönség demográfiai profiljának megváltozásával, ami mindezt lehetővé tette. Röviden a képregényboltok nagyobb kedvezménnyel kapták meg a képregényeket, mint a hagyományos újságárusok és drogériák, az alacsonyabb árért cserébe pedig lemondtak a visszáró lehetőségéről, ami nem jelentett problémát, mert korábban megjelent számokat is árultak. Időközben sok képregényvásárló felnőtt, belépett a késő tízes, as és harmincas éveibe, és a korábbi évtizedek olvasóinál jobban érdeklődött a kifinomultabbnak nevezhető témákkal foglalkozó képregények iránt. A kiadók kevésbé haboztak kockázatot vállalni a kiadványaikkal, mert tudták, hogy bármit nyomtatnak és szállítanak ki, konkrét előrendelések alapján a boltok nem küldhetik vissza nekik a termékeiket. A képregényboltok természetesen főleg nagy sikerű képregényeket akartak árusítani, de immár befogadhattak szokatlanabb anyagokat is, így például irodalmi igényű képregénykönyveket kisebb kiadóktól, vagy akár magánkiadóktól, amelyeknek nem kellett annyi pénzt keresniük, mint egy multinacionális médiavállalatnak. A neves alkotók épp úgy húzó nevekké váltak, mint az ismert karakterek. Ennek idővel egyre nagyobb jelentősége lett a képregényiparban, és Stanley számára is. A piac felbojdulásához hozzájárult az 1976-os szerzői jogi törvény 1978. január 1 i hatályba lépése is. A Marvel körbeküldött egy egyoldalas megállapodást, amelyet minden szabadúszónak alá kellett írnia. Ezzel szavatolták volna, hogy minden munkájukat bérmunkában végzik. Ezek a munkák pedig örökre a cég tulajdonában maradnak. Neil Adams, miközben Jerry Siegel és Joe Shuster ügyében segítkezett, ellátta a szerződést egy figyelmeztetéssel, hogy senki ne írja alá, és az iparákban ezt a verziót mutogatta körbe. Majd összehívott egy találkozót, amely reményei szerint megágyazhatott volna a képregényalkotók céhének. A sok író és rajzoló mellett néhány szerkesztő is felbukkant a május 7-i és úgy tűnt, nagy az egyetértés az ügyben. De a C ötletéből végül nem lett semmi. Az emberek vagy aláírták a bérmunkáról szóló dokumentumokat, amit a Marvel és a DC is megkövetelt tőlük, vagy nem kaptak munkát. Június 22-én a DC elszenvedte az úgynevezett DC-beszakadást. Sok sorozatukat leállították, sok szabadúszójuk hirtelen munkanélkül maradt, és sok alkalmazásban álló szerkesztőjüket elbocsátották. Az emberek csak úgy repültek a Marvelhez aláírni a papírokat. Miután csak nem minden szabadúszó aláírt, Shooter több ösztönző tervet is kidolgozott, igaz erre a DC kényszerítette, ahol már korábban is bevezettek keféle intézkedéseket. És végül egy olyan mellett döntött, amelynél a díjazás az eladási szintek elérésétől függött. Ha egy képregény jól fogyott, az író a rajzoló és kihúzó most először jelentősen több pénzt kereshetett a szokott oldalárakon felül is. Chris Claremont, az X-Men írója például ennek köszönhetően vehetett magának többek között házat, anyjának pedig, aki pilóta volt, magángépet. Ez az ösztönző rendszer később majd nagyobb változásokat hoz, mint azt bárki el tudta volna képzelni. Miközben a New york irodában zajlottak az események, Lee 1978 és 1979 nagy részét Kaliforniában töltötte, és többek között a The New Fantastic Four az új fantasztikus négyes animációs sorozaton és egy Spider-Woman póknő animációs sorozaton dolgozott. Archie Goodwin és Mary Severin 1976-ban kitalált karaktere alapján. Mindkét szériát a Deputy Freling gyártotta. Szintén ekkoriban Lee még arra is talált időt és kellő motivációt, hogy leporolja a társadalmi ügyek iránt érzékeny stanley -t. Az 1978. októberi dátumozott képregények szócsövében Lee bejelentette, hogy egy beszéde során, amelyet a jó öreg James Madison egyetemen a virginiai Harrisonburgban tartott, egy diák emlékeztetett egy tíz évvel ezelőtti elfeledett ígéretemre. Azt mondta, a 60-as évek végén megígértem, hogy írok egy Mi is az a bigott? című vezércikket. Lee ezután előadta a definícióját. Ahogy én látom, a bigottság egyike az emberiséget csúfító szégyenfoltoknak, és nem nevezhetjük igazán civilizáltnak magunkat, amíg el nem töröljük. Legkönnyebben a kegyetlen és agyatlan általánosításokban érhető tetten, és azok a nyomorultak, akik így beszélnek, bigottak. Ez ilyen egyszerű. Az 1980 márciusi szenzációkban például, miután beharangozta az élőszereplős szereplős Captain America TV sorozatot, már olvastam a forgatókönyvet és bátran mondhatom, ez lesz az egyik legizgalmasabb, legérettebb csúcs szuperlátványosság, amelyre valaha rámereszthetted a szemedet. És új, nem már veles könyvét a mókás tényeket összegyűjtő The Best of the worst a legjobb-legrosszabbak, azt is megemlítette, hogy sok levelet kaptam az utóbbi időben a vallásos nézeteimmel kapcsolatban. Noha nem érzem úgy, hogy ezen a színes kis fórumon kellene megszellőztetnem a véleményemet egy ilyen rendkívül személyes témában, egy általános, nem felekezeti nézőpontot mindenképpen kifejtenék. Majd így folytatta. Nehezemre esik elhinnem, hogy az univerzum örökkön növekvő csodája csak úgy véletlenül megtörtént. Hiszem, hogy létezik valami nálunk sokkal bölcsebb és hatalmasabb entitás. Úgy érzem, lennie kell valami célnak. A halandó létezés titokzatos szövete mögött. E fontos kivételektől eltekintve a filozófus Stan egyre ritkábban bukkant fel, ahogy Lee mind a karrierjében, mind a magánéletében töretlenül Hollywood felé haladt. Nem csak több időt töltött ott, hanem az 1980. januári szenzációkban be is jelentette, hogy a monumentális márvel annyira belefolyt a showbizniszbe, hogy egy időre Los Angelesbe költöztem, hogy felépítsem saját nyugati parti filmprodukciós főhadiszállásunkat. Lee még inkább maga mögött akarta hagyni New Yorkot, miután Upper East Side-i lakásába betörtek, miközben ő és Joan a nyugati parton tartózkodott. Ahogy 1979. május 23-i levelében Ellen Reznének írta, Igyekszünk nem gondolni rá, de elképzelni is nehéz ennél lehangolóbb és stresszesebb dolgot. Ez az egyik oka annak, hogy szeretnénk összecsomagolni és végleg Los Angelesbe költözni. És noha Lee hamarosan valóban elköltözött Los Angelesbe élete hátralévő részére, ottani munkássága hosszú és fárasztó tanulóidőnek bizonyult. Hiába találkozott újra és újra Hollywoodi döntéshozókkal és próbálta meg bevezetni őket a Marvel csodálatos világába, a mozifilmek univerzuma, a Hulk és kisebb mértékben a pókember sorozat sikere ellenére zárva maradt a Marvel előtt. A szombat reggeli animációk közege azonban mindig szomjazott az új tartalomra és örömmel fogadta lít és a karaktereit. Így aztán a Marvel valóban elindította a saját animációs stúdióját. A cég megvette a Deputy Frehlenk stúdiót, amely a The New Fantastic four és a spider woman gyártotta, és több animációs sorozat elkészítéséhez is hozzálátott. Igaz, csak néhányukban szerepeltek a Marvel karakterei, így például a Spider-Man and His Amazing Friends-ben, pókember és csodálatos barátai, és a The Incredible Hulk-ban a Spider-Man epizódjait maga Lee narrálta, a stúdió ugyanis főleg más cégek szellemi termékei alapján készített sorozatokat, például a G.I. Joe-t, G.I. Joe, A Real American Hero, és a Transformers-t, The Transformers. Ezek jövedelmezőnek bizonyultak ugyan, de a Marvel márka ismertségét nem növelték. Noha vett egy új lakást Los Angelesben, Lee ide-oda ingázott a két part között. Továbbra is a Marvel kiadójaként tevékenykedett, egyúttal pedig igyekezett újabb lehetőségeket teremteni a cég karaktereinek a nyugati parton. Közben alig várta, hogy a képregényes munka lehető legnagyobb hányadát átadja a shooternek. Figyelmét azonban lekötötték a főszerkesztői döntések következtében támadt ügyek, különösen Roy Thomas és Marv Wolfman esete, akik hamarosan átigazoltak a DC-hez, mert úgy érezték Shooter, Lee és Jim Galton támogatását is élvező, követelményei nem hagynak nekik más lehetőséget. 1979-re a Marvel belviszája olyannyira köztudomásúvá vált, hogy N.R. Kleinfeld cikket írt róla Superheroes Creators Wrangle – Egymással perlekedő szuperhős alkotók címen az október 13-i de New York Times-ba. Miután részletezi Tomás és Wolfman elégedetlenségét a Marvelben uralkodó állapotok miatt, a cikk így folytatódik. Nemrég a Marvel további két alkalmazottja is írt a Cadence industries a Marvel anyavállalatának, amiért kétségbeejtően háttérbe szorulnak a képregények a cégen belül. Stanley, a Marvel kiadója összehívott egy szerkesztőségi gyűlést, hogy nyomatékosítsa, továbbra is a képregények jelentik a főattrakciót. A dolog iróniája természetesen, hogy Lee számára a képregények egyre kevésbé számítottak főattrakciónak. Ettől függetlenül még mindig írt néhányat. 1979-ben például megírta a The Savage si hulk Barbár Amazon első számának forgatókönyvét. A kisé szerencsétlenül elnevezett Hulk spin-off egyrészt a Hulk TV sorozat sikerét kívánta meglovagolni, másrészt meg akarta előzni az utóbbi mögött álló produkciós céget egy női Hulk karakter létrehozásában és szerzői jogainak megszerzésében. Lee írt ekkoriban egy rövid ezüst utazósztorit is, amelyet John Buscema és Rudy Nebros rajzolt. A Gárdába nemrég visszatérő Archie Goodwin által szerkesztett Epic Illustrated-be, amelyet a márvel a komoly művészi ambíciójú Heavy Metal magazinra adott válasznak szánt. A Heavy Metal egy 1977-ben indult, explicit tartalommal és híresen minőségi rajzokkal teli sci és fantasy magazin, amelyben eleinte a legendás francia Metal Urlen magazin történetei jelentek meg angolul, de később fokozatosan amerikai alkotók sorozatává vált. Lee időről időre továbbra is írt képregényeket a Marvelnek, noha írói tevékenységét elsősorban a népszerű Spider-Man újságos csíkra fókuszálta. A Marvel Productions, a Depati Freleng stúdió új neve, sikerrel készített a Marvel karaktereitől független animációs sorozatokat, de ez nem akadályozta meg Lee-t abban, hogy folyamatosan új ötletekkel járuljon a csatornák elé. Csak Lore producer, olyan nagy sikerű sorozatok kiagyalója, mint a 2000-es évekbeli Agymenők, The Big Bang Theory, és a két pasi meg egy kicsi, Two and Halfman 2018-ban egy Lee halála után írt Remembrance, emlékezés című rövid eszében idézte fel Leevel közös munkáját a Marvel Productionsnél. Elmondása szerint Sten, minden egyes nap forgatókönyvekkel a hóna alatt masírozott ki az irodából, elszánta magát, hogy rávesz egy filmstúdiót, bármelyik filmstúdiót, hogy vigye a marveles képregény karaktereket nagy vászonra. És senkit sem érdekelt a dolog, mármint tényleg senkit. De Sten csak verte tovább a tamtamot. Jól megmutattad nekik, Stan? Köszönhetően nem kis részt Margaret lowe egy befolyásos kreatív vezető alkalmazásának a Marvel Productions az egyik legsikeresebb Hollywoodi animációs stúdióvá nőtte ki magát, lee azonban kevés tennivalója akadta, főleg Marveltől független sorozatokban. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, megállás nélkül próbálta eladni a saját karaktereiket, ám, mint Lore említette, nem sok sikerrel. John Semper Jr., Lee egykori kollégája a Marvel Productionsnél így beszélt erről. Stemben irdatlan mennyiségű energiatom volt, és nagy dolgokat akart véghez vinni, de nem jutott semmire. Senki sem akart venni tőle semmit, mert lejárt lemez volt. Egyetlen filmstúdió sem akarta Marvel közelébe menni, mert az hülye képregényekkel foglalkozott, ők meg filmstúdiók voltak. Eszük ágában sem volt buta filmeket csinálni. A képregények világában még mindig nagyra tartották stand, de a szórakoztatóiparban egy senki volt. Miután Lós átigazolt a Marvel productions a cég mágnesként kezdte vonzani a kreatív alkotókat. Lós nagyon hitt Lee-ben és a Marvel-ben, de még ő sem tudott Marvel-es sorozatokat elindítani. 1991-ben ez a helyzet drámaian megváltozott, de az azt megelőző évtizedben Lee végig a Hollywoodba vezető utat kereste, mert semmiképpen nem akart visszatérni a képregénykiadás napi ügybenetéhez. Szempör így emlékezett vissza egy 80-as évekbeli találkozójukra. Egyszer négy szem közt maradtunk egy New Yorki szerkesztőségi megbeszélésen, és azt mondta, nagyon nem szívesen jön vissza ide a Marvel irodájába. Azt mondta a depresszív számára, nem akart itt lenni, nem akart megint New Yorkban lenni. Egyáltalán semmilyen formában nem akart képregényekkel foglalkozni. És valóban, 1980-ra Lee már csak névleg volt a márvel kiadója. Michael Z. Habsont vették föl kiadói a és onnantól kezdve ő foglalkozott a cégvezetés üzleti részével, Jim Shooter pedig a szerkesztői feladatokat látta el. Lee ekkoriban sok különféle projekten dolgozott, csak néhány példa. 1982-ben írt egy egyrészes ezüst utazóképregényt John Byrne ötletéből. Byrne volt a rajzoló, Tom Palmer pedig a kihúzó. 1984-ben megírta a csodálatos pókember éves külön számát, De Falco ötlete alapján, Ron Friends, Bob Layton és Budge Goiss rajzaival, amelyben J. Jonah Jameson megnősült. Konzultánsként és narrátorként dolgozott a Spider-Man and His Amazing Friends című animációs sorozaton. Írt legalább egy-egy vázlatot egy pókember mozifilmhez Roger Corman producernek és egy ezüst utazó mozifilmhez Lee Kramer producernek, aki az akkori feleségét Olivia Newton-John-t akarta szerepeltetni a filmben. És közben egyik találkozóról a másikra ment, vég nélkül házalva az ötleteivel. Ám amíg ezekkel a projektekkel foglalatoskodott, konfliktus kezdett kialakulni Jack Kirby és a Marvel között. A Marvel ekkoriban már visszaadta a rajzolóknak az eredeti oldalaikat a feldolgozások után, és kezdték visszaküldeni eredeti rajzolóiknak és kihúzóiknak az 1960-as években született, raktárban tárolt anyagokat is. Az alkotóknak ehhez általában csak egy egyszerű dokumentumot kellett aláírniuk, amely megerősítette, hogy a karakterek minden szerző joga a marvel illeti. A körbi orra dugott dokumentum azonban sokkal hosszabb és bonyolultabb volt. Biztosra akartak menni ugyanis, hogy sosem fogja követelni a lével közösen megalkotott karakterei jogait. Amellett, hogy már számos ilyen dokumentumot aláírt az évek során, így ezt redundánsnak tartotta, egyben sértőnek és kicsinyesnek is érezte. A cég minden hasonló CECO nélkül visszaküldte neki az 1970-es évekbeli munkáit, de a meghatározó Marvel karaktereket bevezető képregényekkel kapcsolatban már különbiztosítékokat kért. Ráadásul az 1960-as években rajzolt több ezer oldalból alig százat ígértek oda neki. Még ha beleszámítjuk is, hogy az oldalak bizonyos százalékát a kihúzók kapták meg, ez akkor is csupán a töredéke körbi akkori munkásságának. Amarvel azt állította, hogy a többi oldal elveszett, elpusztult, illetve ellopták vagy elajándékozták. A rajzok körüli konfliktus komoly felhördüléshez vezetett a rajongói és szakmai közösségekben. Soha nem értették, miért nem lép közbe Lee, hogy elrendezze a dolgokat körbi érdekében. Lee azzal védekezett, hogy ebben az ügyben nincs fennhatósága, mert itt vállalati döntésekről és az ügyvédek követeléseiről van szó a szerzői és karakterjogok megőrzése érdekében. A körbivel folytatott tárgyalások zátonyra futottak, egyik oldal sem engedett. 1986-ban egy shooterrel közös Csikágoi Comic Lee megígérte, hogy Pókember az újságos képregénycsíkban feleségül veszi régi szerelmét, Mary Jane watson -t. Shooter belement, hogy a párt a havi sorozatban is összeadják. Az esküvőt mindkét képregényben a következő évre jelölték ki. A jeles esemény megünneplésének alkalmából Lee New Yorkba utazott, hogy 1987. június 5-én levezesse a pókembernek és Mary Jane-nek öltözött színészek kivőjét, a New York Mets otthonában, a rajongokkal csurig töltött Shea Stadiumban, Queensben Peter Parker otthonában. Egy évvel korábban, 1986. augusztus 1 mozikba került a Howard a kacsa, Howard the Duck, Miután Lee évekig hiába próbált vászonra vinni egy nagy Marvel történetet, most végre úgy tűnt, e filmnek hála, amely ráadásul George Lucas produceri felügyelete alatt készült, a Marvel elfoglalhatja méltó helyét Hollywoodban. Sajnos azonban a Howard a kacsak kritikai és kereskedelmi katasztrófának bizonyult, és végül minden idők legrosszabb filmjeinek listáin kötött ki. lee ugyan nem sok köze volt hozzá, de nem is segített neki, amikor bizalmat kellett volna ébresztenie a Marvel karakterek jövőbeli mozifilmes szereplései iránt. Szintén 1986-ban a Marvel a novemberre dátumozott kiadványok különleges borítóival ünnepelte a Fantasztikus 4-es, és így a modern Marvel debütálásának 25. évfordulóját. Az F4 első számában, 1961 novemberi dátummal jelent meg, sajátos külsőt kölcsönözve a hónap képregényeinek. A jubileum részeként elindították az új univerzumot, New Universe, amelynek sorozatai egy alternatív világba játszottak, nem a már ismert karakterek realitásában. Ezt a végül kudarcba fulladó kísérletet sokan eleve különös húzásnak tartották, a márvel addigi történetének megünneplésére, ugyanis lényegében tudomást sem vett arról, hogy a kiadó elsődleges univerzuma immár negyed évszázados. Egyébként Lee sem vett részt ebben az ünneplésben, az aktuális havi Fantasztikus négyes es forgatókönyvének megírását leszámítva. Azon a nyáron Shooter arról számolt be, hogy látta, mint Lee és Körbi kezet ráz és kedélyesen elcsöveg egymással a San Diego Camicanon, a Fantasztikus 4-es 25. évfordulójára rendezett partin, annak ellenére, hogy Lee közvetlenül a találkozó előtt megvágta a kezét, és erősen vérzett a helyszínen rögtönzött kötés alatt. Shooter szavaival, Stanley a legjobb formájában, Előre nyújtja a kezét, Jack pedig megrázza, aztán szennek le kell törölnie a vérét Jack kezéről a zsebkendőjével. Aztán Stan így szól, csak még egyszer utoljára, nem érdekel, kié lesz a jog, meg az elismerés. Írni akarok veled egy utolsó sztorit. Jack pedig azt felelte, az remek lenne. Mire körbi felesége Roz azt mondta, inkább ne folytasd. Mire egy évvel később Lee levezényelte pókember esküvőjét, a Marvelt már felvásárolta a New World entertainment az új tulajdonos pedig egy sor konfliktust követően kirúgta sútört, és Tom de Falkót ültette a helyére. DeFalco-nak és Galtonnak sikerült megállapodni a körbivel a szerződés részleteiben, és valahogy találtak további több ezer körbi oldalt is. Így a körbiféle válság véget ért. Jack Kirby 1987. augusztus 28-án betöltötte a 70. életévét. Aznap a kaliforniai otthonából betelefonáló nagy ünnepelte a WBA Ion Robert Knight és Max Earthwatch című műsora Warren Reese vendégműsorvezetővel és egykori Marvel alkalmazottal. A New Yorkban tartózkodó Lee-t meglepetés vendégnek szánták. Amikor azonban a Lee közreműködéséről mit sem tudó körbit megkérdezték, milyen érzés volt együtt dolgozni Stan lee a Mary Marvel Marching society körbi így felelt: Nem tartottam mókás élménynek. Beadta az ötleteidet, felmarkoltad a fizetésedet, aztán mentél haza. A történetek kidolgozásáról Körbi azt mondta, én álltam elő a szituációkkal a sztorikban. A buborékokba írt szavakat leszámítva, minden az én művem volt. Amikor Rész megkérte, hogy beszéljen a stennel közös legendás konferenciáikról, az asztalon ugrálásokról, meg az ilyesmikről, Körbi azt válaszolta, hogy egyáltalán nem volt semmi ilyesmi. Vagy legfeljebb azután volt, hogy én bezártam az ajtót magam mögött és hazamentem. Körbi savanyú megjegyzései alatt Lee végig a vonalban várakozott, hogy végül bekapcsolják őt a műsorba. Knight ekkor állt elő a meglepetéssel. És most már bejelenthetjük ma esti sztárvendégünket, képregényes fegyvertársadat, társadat. Körbi igyekezett udvarias lenni. Nos, Steli, hadd köszönjem meg neked, hogy betelefonáltál. Remélem jól szolgál az egészséged, és remélem, hogy ez így is maradt. Némi erőltetett szövegelés után Lee kicsikart magából egy kisé kétes bókot, mondván, hogy ha engem kérdeznek, senki sem tudott úgy érzelmeket és drámát közvetíteni, ahogyan te. Nem érdekelt, ha a rajz zavaros volt, mert nem ez számított. Átadta amit akartál, és senki sem tudott úgy megrajzolni egy hőst, ahogyan te. Lí így folytatta. Bármit csináltunk is együtt, és nem is számít pontosan ki mit csinált, azt hiszem... Ez örökké vita tárgya lesz, de valahányszor együtt dolgoztunk, abból valami mágikus sült ki. Körbi a saját visszafogottabb válaszolt. Nagy élmény volt nekem, és természetesen elégedettséggel töltött el, ha jól sikerült a végeredmény. És részben azért is tisztellek, mert kétségkívül profi vagy, és kétségkívül szeretsz jó termékeket kiadni a kezedből. Nem mondhatni, hogy hányjal kenegette volna lít, de legalább igyekezett udvarias maradni. Pár perccel később azonban, amikor már úgy tűnt, hogy a beszélgetés viszonylag kellemes mederben folyhat tovább, Rész így szólt. Kíváncsi lennék, hogy Galactus lelépő szövege az f 4 50 számában Jack vagy Stem munkája-e, de Lee közbeszólt. Ó, annyit mondhatok, azokban a forgatókönyvekben én írtam a dialógusok minden szavát. Ezt a következő heves szóváltást követte. Kirby. Nekem nem szabadott. Lee. Elolvastad valaha bármelyik képregényt, miután kijött a nyomdából? Mert szerintem nem. Szerintem sosem olvastad egyik sztorimat sem. Sosem olvastad el a kéz képregényeket. Körbi. Megírtam a magam dialógusait. Úgyhogy amit én beírtam, az végül, hát, tudod, engem az akció érdekelt igazán. Lee. Szerintem sosem érezted úgy, hogy a dialógus fontos. Szerintem úgy voltál vele, hogy hát, ez nem is fontos, bárki be tudja írni a szöveget, az a fontos, amit rajzolok. Én ezzel nem értek egyet, de talán igazad van. Körbi. Én csak azt akarom mondani, hogy... Ha valaki ír és rajzol egy képregényt, szerintem lehetőséget kellene adni neki, hogy ő csinálja az egészet. Nájt, Schmid és rész mindent megtett, hogy mentse a menthetőt, Lee pedig ezzel zárta a mondandóját. Lee, hadd mondjak annyit, hogy szerintem Jack óriási hatást gyakorolt az amerikai kultúrára, hanem az egész világ kultúrájára, és remélem, hogy tíz év múlva a 8. születésnapjának ünneplését hallgathatom majd, és remélem betelefonálhatok. És akkor minden jót kívánhatok neki. Imádlak Jack! Kirby. Hát, én is téged, Stan. De ja, nagyon köszönöm, Lí Lee itt kiszáll a vonalból. Körbi, Most már értitek, hogyan mentek a dolgok? Noha Kirby Lee-vel és a Marvel-lel dúló konfliktusai lényegében nyílt titoknak számítottak, Knight és Reese, és talán Lee maga is, mintha még mindig osztotta volna azokat a rajongói reményeket, amelyek szerint a két alkotó egy nap kibékül, és újra együtt dolgozik majd. Ahogy a gyerekek is reménykednek abban, hogy elvált szüleik újból egymásra találnak. Te legalábbis jól viselik magukat egy születésnapi ünnepség alkalmával. Ehelyett, akár csak egy rég megromlott párkapcsolatban, ahol az egyik fél még igyekszik helyrehozni a dolgokat, de a másik már nem, Lee az imádlak Jackre, az enyhén szólva sem szenvedélyes, hát én is téged stand kapta válaszul. Másrészt viszont Kirby nem, hogy nem utasította vissza Lee szeretett megnyilvánulását, hanem, még ha vonakodva is, de viszonozta. Kapcsolatuk ezúttal is meglehetősen bonyolultnak bizonyult. A műsor alakulásából egyértelműnek tűnt, hogy bármennyire igyekszik is Lee elmerülni Hollywoodban és maga mögött hagyni a múltat, a múlt nem fogja könnyen elengedni. Óhatatlanul felmerült a kérdés, vajon képes lesz Lee pozitív jövővé formálni a múltját, vagy a múlt felülkerekedik rajta és felemészti őt.